Már csak két perc. Amióta anyám megsüketült, arra se reagál, amit hall. Ezzel én is így vagyok, ráadásul én azt is hallom, ami nincs. Olyan nyolc-kilenc éves lehettem, amikor kaptam valakitől egy sokjegyű számot, azzal a használati utasítással, hogy hívjam telefonon, és hallani fogom az űrhangját. Hívtam, hallottam, nem válaszoltam, nem reagáltam rá semmit. Csak éppen máig nem tudtam elfelejteni azt a hangzást. De akkoriban, amikor még nem írták rá a női harisnyákra, hogy hány Denié, nem volt kérdés, hogy csak felhívsz egy számot, és hallod a bolygókat, amelyeken nem sokára nyaralni fogunk. El is indultunk anyámmal, és a tűzpiros Tesla essel egyelőre pozsonyba, a nénikénkhez, amíg még él. A hörcsögnek hagytunk enni és inni valót, feltöltöttük jó sok forgáccsal a vízmentes akváriumát. Két hétbe, mondta az anyám, még egyetlen hörcsög se bele, Missi Manszi se fog. Meséltem neked a fellépésünkről a Kékvér Báján. Betty, Anet meg én beöltöztünk Hatyugtavának, és ott pipiskettünk, mint három nélusi viziló fehér tütőben. Anet várta ránk, kellett hozzá az egész függöny. Képzelheted, dölt a társaság a röhögéstől. Én persze elkezdtem jó időben haldokolni, nagyokat ugrottam hozzá, nagyokat, már a mekkorákat a berosdásodott csontjaim engedtek, haldokoltam, haldokoltam. Már rég vége volt Csajkovszkénak, de én még mindig haldokoltam. Betty és Anett próbált leszorítani a földre, de én kivergődtem a kezükből, és tovább haldokoltam, szóval a végén az egész társaság letette a pesgős poharat, és röhögve próbált engem rábírni, hogy végre hajjak már meg, és előbb-utóbb ki is leheltem jó hangosan a lelkem, oda Bettyékhez, kézen fogtuk egymást, és meghajoltunk. Gondolkoztunk, hogy másnap, mert ez ilyen kétfelvonásos bál volt, megint kéne egy kis fesztivál, és kitaláltam, hogy öltözzünk be migránsoknak. A hörcsök anyagcserééről gondoskodtunk, anyám meg én, és szakadunk szét a röhögéstől, meg anyám vezetési stílusától, semmivel se veszi komolyabban a halált, mint a vízi lóhattyúk tabában. ezt nagyon szerettem benne. És bőven elég is lenne az életben maradáshoz, ha nem jönne utána, mint tojásra zúduló malomkő a szerencsétlenek kigúnyolása. 2000-ben, ha jársz majd a Vénuszon. A hidegháború vége felé volt egy ilyen sláger. Az nőimmel mi is előadtunk rá valami csak csajos idétlenséget, mosolyogva nézle rád az sugár is, de mi komolyan csináltuk, sajnos. Akkoriban minden vágyunk az volt, hogy pompom -pom görlök legyünk, és még nem tudtuk mekkora mázli, hogy közvetlenül utánunk nem következik a meccs. A határon hosszú sor. Anyám előveszi a hűtőtáskából az uborkás szendvicseket, a termoszt és két csészét a gőzölgő teának. Lazák vagyunk, mint akik elé nem ugrott hirtelen egy kóborkutya nagyváradon, vagy nem is hirtelen, csak teljesen máshol járt az eszünk. Elgázoltuk, és hajtottunk tovább. Amikor visszafordultam, láttam, hogy nem mozdul. Kisméretű sáros fehér kutya volt, biztosan még kölyök, nem volt gazdája, senkinek se fog hiányozni. Én sem akarok hiányozni senkinek. Először azt szerettem volna, ha a folyóba szórnak, ahol annyiszor úztam, aztán arra gondoltam, hogy a tóba, míg lassan rá nem jöttem, hogy azért úzhattam, mert gátat építettek a folyók útjába, hogy vízerőművek termeljék a villanyáramot, és ezért az áramért falvakat árasztottunk el, kiűzve lakóit, ennél rosszabbul csak a többi élőlény járt, akik nem tudtak gépeinktől elmenekülni, nem volt hová. A zöld traktor egész jó szendvicseket készített, mondta anyám. A piros traktor megvigyáz a házra, és kitakarít, mielőtt hazaérnénk. Majd viszünk nekik valami szuvenírt hálából. Nem kapcsolod be a rádiót? Hogyne! Bármi jobbnak tűnik, mint anyám új barátainak lelki világán merengeni, akik kedvéért viccesnek tartja traktornak nevezni Franciskát és Mártit. Az adók közt keresgélve hallom az űrhangját. Tegnap olvastam a New York Times-ban, hogy megint közelebb kerültünk a végső pusztuláshoz, two minutes to midnight. Miután Hiroshima-ra és nagaszakira ledobták az atombombákat, megalapították a Bulletin of the Atomic Scientists folyóiratot. Istenem, egy időben nekem is minden problémára megoldásnak tűnt alapítani egy folyóiratot, persze nem semmi, csak éppen édes kevés tudni, hogy két perc van a kampecig. Anya, ti tudtátok, hogy amikor megfogantam, még tizenkét perc volt a világból? Rég nem hallottam ezt a számot, pedig milyen jókat táncoltunk rá apáddal, ráénekel a rádióra. Beszame, beszame mucho. Na. Ez a galam se zabál többet, de anyám meg se parittyázza, zúgunk tovább, mint az istennyila. Minden esetre az a hajdani 12 perc, rengeteg idő volt az 1963-ban megkötött atomcsend egyezménynek köszönhetően. Kennedy aláírja, kennedy lelövik, Kennedyről elneveznek egy űrközpontot. Az elkövetkező négy évben... Öt percet dolgozunk le a parti végétől elválasztó időből. 67-ben hatnapos háború, kínai és francia atombomba fejlesztések. Marad nekünk 7 perc, pont annyi, mint amennyi akkor volt, amikor az atomtudósok kitalálták az apokalipszis mérőt. Persze, hogy eltévedtünk. Jóval hamarabb kanyarodtunk jobbra vagy balra? Ezt a kettőt mindig keverem mert a hidegháborús gyermekkoron vasfüggöny mögötti pedagógiája, úgyis mint harcias tudatlansága, az tartotta helyesnek, ha a balkezeseket átszoktatják kezességre, Kerül, ami bekerül, a tájékozódási készség elvesztésébe kerül. Konkrétan kiütötték a kezéből a ceruzát, a kanalat, a hülyének is megérte. Amire esetemben nem terjed ki a jobb terror, tenisz, Varrás, konzervnyitás és vágyvezérelt gondolkodás. De ez általában nem sokat segít a kívánt irány eltalálásában, vágtattunk most is a nagykörúton szállodánkkal ellentétes irányba. Amit én eltévedésnek érzékelek, az minden épeszű ember számára egy másik út. Bemegyünk egy vegán étterembe, anyám aszalt szilvás virágba főzeléket választ, én csicseri borsót sült sárgarépával és ananászkörivel. Majd lagunk a lavender cirkuszba. Nem ez volt lefoglalva, de hol szezonban vagyunk. Az anyám ágya fölötti képen, egy skafanderes humán, arca helyett egy kis szoba, a háttérben az ég, ott kúszik a távolban a föld. Az én falamra egy óra van rajzolva, rajta még három perc van a világ végéig. Ó, azok a régi szép idők! Másnap reggeli, Telefonozás és kerékbilincs leszereltetés után hajtunk is tovább. Anyám javasolja, hogy ugorjunk be Bécsbe, kávézni szeretne Hávelkánál, de nekem se Bécshez, se Hávelkához nincs kedvem. Anyám, duzzok kicsit, majd mesélni kezd egy régi szép időkben, 1940-ben gyártott kosztümös filmet, az erdélyi kastélyt, amit tegnap nézett meg, körülbelül huszadjára az iPad próján, még én a kisüzemben régi szerelmemmel, Rigóhannával, a Kárpát-medencei Kertész Imre intézete újabb húzásait kommentáltam, igazságérzetünk vérzett, mégis azt mondtuk, hogy bizonyos feltételek mellett együtt kell működni, hogy aztán egész éjjel ne tudjak aludni a gondolattól, hogy miféle feltételek, miféle feltételek, kígyók, békák hullanak ránk az égből évek óta, mi meg bokáig hullában állunk az átrendezés. Kossuth téren, és azért fohászkodunk, hogy csak az eső ne essen. Azok voltak a régi szép idők. Milyen kár, hogy ti ezt már nem fogtátok ki, sóhajtozik anyám. A színház az egyenesen gyönyörű volt. Nem volt a féle fekete lyuk, mint ma, hanem csillogás, bársony, ruhák és ékszerek. Aha! Kár, hogy megfeledkezel róla, hogy akkoriban még te se éltél. A színház nagyon is csillogott. Például a jó estét nyár, jó estét szerelem is milyen szép volt, nem csupa durvaság és érthetetlenség, mint ezek a mostaniak. Már akkor is kopott volt, és csillogást prédikált, ti pedig műszálas kosztümben ábrándoztatok az elegáns rabszolgatartóról, nagy vonalakban ugyanúgy persze, ahogy ma is ábrándozunk. És a székek is egyre kisebbek, panaszolja anyám. Az ember derek a ketté törik, mire véget ér a műsor, mert persze szünetet se adnak. Finoman dödzen a tűzpiros Tesla-es, hátrafordulok, mi a csodát keresett az a kutya az autópályán, gondolom magamban, miközben anyám rendületlenül duzzok tovább. Szóval köszönöm szépen a modern előadásokat, de én inkább olyan színházba megyek, ahol nem szenvedni kell, én a szépet szeretem. Nyugi a szép visszatért. Annyi a különbség, hogy akkor még öt perccel több volt a happy endig. Nem tudom eldönteni, hogy ezt az öt percet hallotta-e. Nem szólt semmit. leunta a szemét. Szúnyókál. Befogom hát én is, azt a minden tudó pofám, a vezetésre koncentrálok, haladjunk, ami egyre nehezebb. Akkor a köd, azt se tudom, hol járunk. Talán abda magasságában lehet érdemes volna megnézni az elütött, majd helyreállított radnóti szobrot, de nem találom hozzá a kiáratot. Anyám meg alszik. Ebben a ködben amúgy is csak eltévednék, mint az 500 gaiego az erdőben. Zokognak miért? Hát mert egyedül vagyunk, és eltévedtünk. Amikor meséltem anyámnak ezt a viccet, egyáltalán nem nevetett. És amilyen kretén tudok lenni, elkezdtem magyarázni. Egyre rosszabb volt, de nem tudtam leállni. A végén már bőgtem, mint az 500 ötszázgájégo az erdőben. Mintha csak hallotta volna az anyám, hogy min jár az eszem, megkérdezte. És azt a viccet ismered, hogy a szovjetek festik vörösre a holdat? Szóval jelentik Kennedynek, hogy a szovjetek festik át vörösre a holdat. Kennedy legyint. Már félig átfestették. Legyint. Teljesen vörösre festették. Oké, fiúk, menjetek, Húzatok rá egy fehér csíkot, és írjátok oda Coca-Cola. Istenem, ezer éves. Vihogtam, és nem vettem észre az őzet. Köd volt, mondtam már. Kicsit behorpattunk, de hajtottam tovább. Ha visszanéznék, se látnék semmit, a nyomomban meg már több mint tíz kocsi szánthatott végig szerencsétlenen. Megkérem anyámat, vegye át a vezetést, mert ég a szemem. Lehúzodom egy pihenőhelynél, vásárolunk vizet, csokoládét, papírpohárban kávét, és indulunk tovább. Ő ül a volánhoz. A francban miért nincs a legújabb teszlánk, az nem ütné el az állatokat. Üres a fejem, üres a szívem. Elon Musknak van egy Boring nevű cége, nemrégiben promo ajándéknak szánt kislánkszórót, a magyar médiában Disney dobott a piacra, elkapkodták. Nem is értem, miért mondja, hogy szemben a földanyácska féltő huhogókkal... Ő szereti az emberiséget, persze bevantólyva ettől a két perctől, szerintem őrettek a legjobban a doomsday-től, látszik a beszéd közben mozdulatlan felső ajkán, szakadozott légzésén, úgy beszél, mintha sírással küzdene, mindegy. Nekem is az lenne a legjobb, ha jelentkeznék a marsot kolonizáló csapatába. 500 ezer dolcsi, 100 van, 400-ért megdolgozom, szakdolgozatokat írok, kőgazdag kölykök helyett, meg PhD-t politikusokat, soknak, nagyjából két év, és meg lesz a zsé. Benne leszek az első százban, majd a súlyos solymon, vagy valamelyik utódján úszkálok a szkafanderben egyik távcsőtől a másikig, legalább tudni fogom, miben úszom, nem hiszem azt, hogy badvizek, nem jut majd eszembe, hogy bálna hiány van az óceánban. Az ősz tekintetét elfelejtem, ha kinézek majd a falkon ablakán, látni fogom, hogy gomolyognak a bolygók. Egyelőre viszont egy szupermarkethez gomolygunk be t tölteni. Kiszállunk a kocsiból, nyújtózkodunk, örülünk, hogy nincs rajtunk a skafander, legalábbis én örülök, anyám inkább elfáradt kicsit. Semmi baj, tányicska, már csak másfél-két óra is megérkezünk, mondom, de arra gondolok, hogy már csak két perc.